Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi Irratian iban garate eta sustrai kolinari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala. Ogei urte oparo, batzu beste batzu baino baina oparo gagoak esango dugu, jente askok edo batzu duntzat, arrakasta ogei urte bete aurretik ezagutzen duelako. Eta arrakasta egitza, gakotxe hartan jarriko dugu eh, oso personala delako, alegia, esan nahi aldatu egiten delako personaren arabera. Gaur, Hogei urte batea aurretik arrakasta ezagutu duten bi gazte, gombidatu ditugu, gazte iberuzitze giteko. Iban garate aktorea da eta gaur egun telebista aurkezlea. Iban, kaixo engietari. Kaixo eskarregasko. Bueno, orain gainera ikasten ari zara, ez? Bai, gusentzutezko komunikazioa nafarran. Eta uh hondo? -huh, ba, ari orain horrein arte bintzat. Ba, Aztarketak ez da doi bintzat, batzen odakigu. Lasei antzai biltzen garela, ez da ikasleok, baina... Momentoan ondo. Eta bigarren gonbidatua sustraiko lina e, bersolaria da bera. ezagutzen agutzen duzu, e, iaz e, bersolari txapelketan aguzean bosgarran postuan gelditu zelako sustraioan gitarriz uri ere. Bai, esker gasko. ere ikasten. Bai, zuzen bidea, bai honan. Uh -huh. Eta ondo, iugarren urtean aurten eta ba, momentuz lasai, iban bezala <laughs> Abokatu erdoan? Igual Proiektua Proiektu abintza, bai? Bueno, proiektuak beti proiektu eta... Hortxe, nahi. Bueno, nik esan duta zirean, ogei urte batean horretik arrakasta zagutu zuela biok. E, nola bizo zuekori, zuentzako, ibanentzako baterako zer da arrakasta? Bueno, nik arrakastan eurtu edo arrakastan eurtzeko, ba, zuze guztora zoen, e, e, nina guztora nagoen eurtzen dutez. Arrakastan alde horretatik nik, telebiztabatik aldetu ezkero nik guztora nago egiten dudan arekin, eta bai, alde horretatik, neure buruaren zako arrakastan horretu dut, ba, hemen lan eginei nuelako, eta lortu dudalako, baina kanpotik ikusten den arrakazta hori edo beste ematen dizuten arrakasta edo eurek ikusten dutena zuri buruz ba, ez da, hori beste modu batera ez dut ikusten nik e, jendeak uste dut nik arrakazta lortu da normain naizela zela, ez da, nik uste sustraik alde horretatik ba, txapelik eta batani bosgarren gelitu haiz, eta alde horretatik bai arrakasta bat edo neurtzeko urtzeko erraza dela, ez da, mm -hmm. baina nire ba, asko zer ez zailagoa da, ez da ni telebizta zailoa egiten dut orain Baina horregatik ez dakite besteek nik e, tipo arrakasta txutza ikusi han ban edo ez dakit. Horri bal fama sartuko da. Orain bai. itzeingo du horri buruzko Amari buruz. Sustai zuretzako arrakasta izatea zer zer da? Ba, ni uste arrakasta dela hori, ez. Joanek esan duela, nahi duzun hortan gusto aritzea ez, da. Bueno, noizta Ivanek esan duen ba, duka dala, ba bai, ergoa dukat, baina era berean relativoa da, ez? badaki gutzabeltak egunean kontuak izaten direla eta eta bueno, ni baino hobea den jende askon eratzetik gelditu dela, ez? Eta ustedit arrakasta ere azken finean ez daola definitzerik eta ez daola bizitzerik, ez? Eh, mm -hmm. ba badoata badator eta gaina bada begi bakoitzarentzat ezberdina da. Baia famarena agian bai. hori Ori da? Zagoza da arrakasta no izatea eta zagoza da famatua. Bueno, nik denuk esango famatua arenik, eh? ezagunak. Famatua behar badaia beste maila batean dago. Baina bai, jendeak orain gainean osumogu handago telebiztako kastikara Orregate. eta orkestea. Orregate. Eta jendeak ba, famak eta diruak ere bai. Baina diru erraza dela edo erraz lortzen den dirua. Ola lantxo bat egin eta bat horrela ez da. Baina nire jende horre esango nioke ba... Telebistatik edo bedo, irratian lan egitetik edo... Bueno, eta gauza bera. Eta gauza bera, ez da gondoren ez kalean ezagutzen, baina... Horren uh -huh. gauza honena edo hemen egotearen adibiz Euskal Telebistan edo Euskal Herrati Telebistan egotearen gauza honena nire ustez lagunak dira. Ni bost urte da ramatzat, dagoeneko, eta SRZ-en gainetik eta bene-benetan esan da, ez dio da horrein jemen telebistan gode, eta eta telebistan esatea arren. Nik hemen lagun mordoa egin dut, pasilotan abilenean guztiak kaso egiten dira, eta eurekin nizkitan egote naiz, eta bene-benetan gehien baloratzen dudana, Hori da. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Pribilegio txiki batzukari zen gogitezu ez? Gauza asko ezagutzeko aukera? Bai, bueno, hori... Komunikabideak esatebaterako, aimesteko indarradu tenak... Nez eta beti kritika egiten nigu zuen? Eh? Eh? Gere <laughs> <laughs> zego dago arribo, no? <laughs> ez takit, eh? Ni adibidez? Ba, lehen ibani komentatzen ionez Bagu honet etorria programa bat egitea eta gure iritzi ematen dugu, baino azken finan pentsatzen jarrizko, nor geragu ez iritzi hori emateko ez e, bai gure iritziak beste edo gaztena, baino gehiago balio aldu eta ez, baino guri emateko aukera huzen digute, eta orri beste gazte horri eta hori privilegia bat izan daiteke? Eh? Bai, Doez. bai edo ez <laughs> bai <Gialdetara, laughs> <laughs> Ez, ez dakit, nik ere sustraik bezala ikusten dute, bai, edo ez, ez dakit, bai alde horretik zerbait esari badugu, badiru di errazago, esateko errazago dugula Baina, baina ez dakit guk esan dagoak ere ez du beste nagoa gehiago, balio, beraz? Ez, da txarra, beti sokan zaudela ez, e, bai, iritzia ematea gauza edo da, baina jakin behar dena da iritzi horiek ere une oro epaituak direla ez, eta, no. bueno, ba, batzuei gustatuko zaie eta beste batzu ez, ez, orduan ba hor bakoitzeak asumatu behar du, ba berez dena izaten ez, eztela... Eta bere esperientziatik egiten. Hori da ez, bestela, ba... Ba bada personaia baten barruan sartzen ez dela urrut iritsik. Hala, alde horretetik eh, anonimo izatean asko baloratzen dute. Bai, ez bai. baten ezagotea. Bai, bai. Ba, tokio derra, aukeratu duzu. Bai, ba, gira. Bainaran auztatun zai. Bi <laughs> arazo dituzu, bai. erduan. Ez bakar, bi arazo dituzu. Bona, bueno, konta konta etorri zerete gaztei buruzetze diteko. E, esaten lan gizarteau, hogetan agarremendeko gizartea, gazteidegira ari dela. Gazetazuna saritzen dela, e, polita izatea, e, dena dela ez da muixotru kiroazitako zer, baiteaz? Gazteak ez gara bestari gabe gazteak eta kitio zerbait egiten dugu, pentsatzen dugu. E, e, nola ikusten duzu e? Baina ni guzti dut gaztea izatea bat egiztela ezer lortzen lan egin barra. behar da. Ba, inor baino gehiago, ez da? Gaztezaren dagoeneko jartzen dintzutea lako jartzen zaituzte postu batean edo leku batean non lan egin behar duzun gauzak lortzeko, ez ditzute zerematen gaztea izate arren, beraz? Beste dozinei gadina edo gehiago egin behar lan gauzak lortzeko. Ni onagetorren nintzenean, amagozturten nituen, hoen kalen asin dintzen, eta nuen ikasketari. Beraz, dago guztia telebistan ikasi ikasidun. Eta ustegut bai abantaila batekin datu zela, ba aurrez ikasi dutenak, orain mm -hmm. ikasterari naiz, baina aurrez ikasita dutenak eta telebistan sartzen direnak uste ustegut abantaila bat badutela. Beraz, ni nire borrokatxo egin berrez handut, dut ba ikasteko, ba pasa ziren 5 urte hauetan, ba orain dakida ez? Eta mm -hmm. moldatze goren, ba zure bat egiten, ezta? Ez dela muxutruk ezerta. Ez, sta, sta, ez, ez, ez, ez herraparetzen. Yeah. Baina era berean egia da, gaur egungo gizartean, ba gauza asko itxuraren arabera egiten direla, ez? Ba mm -hmm. Ba, ez tdaki tire kasua den baino ba jende bat gazteizateagatik bueno, berezko doai landu gabe batzuk eukitzeagatik jartzen direla dauden toki batean, eta gero hortik aurrera eskatzen zailela leginez, e, Behin postuan ja eta gerosa eman sartu eta gero. Hori da. ez, Agian gazteizatea, eta itxura erakargarria... Eukitzeak bate ba, batzuk irekitzen dituela, ez? Naizta gero garbi dagoen bakoitzak erakutsi berduela berez dena, ez? Ba, mm. baina hori zer, utzeteko kontdezano iduz. Hori Or, da, da ella bete, eta gero Hori eh, da. Desagertu ere sartu bezain arras, desagertzen ditu. Normalean. Hoi ala da, baina ate batzuk irekitzen ditola ere ba, ba, ba, ba, egia da la, ez? Egia, egia. Baina bueno, gero garbi dago bakoitzak demostratu berduela, ez? Mm. E, Ze ustela alperri gain dela. Bigarren atala amaitu da. Iru garren atala. Bueno, eta entzun barra ditu zuenak, eh? Ze gaztei buruzko ikerketan mordoa ateratzuna. Goza mordoa esaten dira. Guk egin ditugun elkarrezketa saia huetan baterako esan da. Gaur egun, Unibertsitatean informatu asko informatzen dela, baina pentsatzen erakutxiez. E, Gazteeko ez dakizue pentsatzen? Ez dakizue gaitasun hori? Informazio asko duzuela, baina gero gori prozesatu eta pentsatu eta zuen iritziak egiteko aukerarik edo balia biderik ez zuzuela. Nalke. nire Mire, ustedes ere bai, gustakit hori, acusazio hori, ez dago nik e, uni, ba, behar bada unibertsitateetakoa egia da, mm -hmm. bakoitza ikasten du pentsatzen eta bere juzkuak egiten edo behar bada ez du ikasten. Nik es, unibertsitateko esperientziae eh, ni ni, behar, ni jarri, ez ez orain arte. Halako klase magistralak edo dotoren irakaslea, explikatzen dizu, esplikatu berarekoa, joaten da ikasi eta azterketa. Aldo bai, baina ez dakigunik pentsatzen ni gustu hori unibertsitatean, ni gustut gurean beintzat erakasle kontuare badela, ez? Ba, batzuk etortzen diala, haien apunteak irakurtzen dituzte eta punto, ez? Hmm. Ta beste batzuk ba, saiatzen diala, ez? Ba, bueno, agian dena emanda utzi beharrean ba, kezkak sortzen, dudak usten eta ba, refleksiorako bidea zabaltzen, ez? Gero, ba, bueno, bakoitzak baliatzen du edo ez du baliatzen, baina, bueno, hori ez da gazten kontua, hori mm -hmm, ninguste zarrena, esiña, e, neskena, gizonena, danena dala, esanet, mm -hmm. ba, bueno, denetan, denetik da gola, ez? Bai, bueno, hori oso zaila da, ze gazteak oso desorrinazarete. Mm -hmm. baina, zuak inguruan ezagutzen duzuenagatik agatik, jenteak uste duen bezain ari zarete? Ariñez ez zentzu? Ariñez, buru, ariñez Buru ariñez? Miksardia? <risa> <risa> ez da paiketa bat, eh? Lasai, ez paiketa bat <risa> Ez dut uste, eh? e da, gazte jendean, eh, ba... Baina <risa> eskata nesatzen dutegu gara, bote jo, iadella, zon batiru, eta zon bat irudit, eta gazteak hori bakarri dugu laburuan Ez da pasa, diru pixka dizan, didaiatu, eztu, araztuak, eztu Eztak ditu <risa> Dirua nabai baduk Arrizko, bai, ezta, behen bai, esan dugu, emez hortzi urtarekin edo, berren dago, hamarseirekin dira, pixe egizan ezkero, oh, ba, ba, bai. gauza areskutxua jartzen dela. Bai, bai, bai, oi da. Baina, bueno, niset, bai, buru baina, zu gen, gure aurreko ere, emez hortzi hogei urtekin, alakosia izango zirela iruditzen zaitez, e, Ba, iagian diruari beste balore bat ematen zioten, ba, aien izerdi zirabazitako azelako, eta, eta gogor lan eginda zelako ez? Baino bestela, nik uste, hoi urtekin, ta emez hortzi urtekin denak egin ditugula, gutxi horabera, astakeri berdinak, ez? Mm -hmm, ez dela asko aldatu. Benig ba, uste, vale, du, pagoitzapera erantzukizuna kartzen ere, gazteok balakik ez da? Bestela, hiezin zen bertsonaria izango, ez pago balako ba, erantzukizunik hartuko, edo beste bat ez dakit, edo, beste hainbat gauzatan, edo... Kultura taldeak eta, eta egiten direna, pagoitza bere erantzukizuna gartzen du, eta gauza funtzionatzen dute. Beraz, ezin zaigu esan e, buruari nagaren, nik, edo ez dakit, nik uste, baak egola erantzukizuna gartzen. Entzutezko ulermena amaitu da.